Mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní. Nýbrž dejte místo božímu hněvu. Nebo tě napsáno, mně patří pomstat, já odplatím, pravý pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. A má-li žízeň, dávej mu píci. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrém. Milí bratři, milá. sestro, v 12. kapitole listu k Římanům píše Pavel o bohoslužbě, o službě boží. Ovšem ne tak, jak většinou tomu slovu rozumíme, ale on trvá na tom, že celý náš život v neděli i všedního dne je boží služba, je služba boží. Každý křesťan, tedy každý, ve kterém působí duch svatý, má rozumět svůj život jako obět.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 co je základem dnešního kázání, ty verše od 17. Do 21. Jako Pavlovy rady na rozumný křesťanský život. No, my dneska pod pojmem rozumně rozumíme nebo chápeme to trochu odlišně. Rozum je většinou to, co odpovídá dnešnímu světu, dnešní době, anebo to, co se uplatňuje, co mě pomůže, co je realisticky a co se mi vyplatí. Sice můžeme dlouho ještě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 jsou hřišníci skrz na skrz. A to je rozdíl. Možná, že některém to nepřipadá, je to velký rozdíl, jestli řeším, nebo jestli jsem hřišník. Reformace o tom měla co povídat, že nešlo o tom odčinit nějaké zlé skutky, abychom se dostali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 a to, co se mě, na mě nelíbí, to vyčítám druhému. To je ta číska v oči druhého člověka, o kterém mluví Ježíš. To je ta, ten spravedlivý hněv, který roste ve mně a který hřích jenom zvětšuje. Ano, snažíme se kontrolovat. Chceme jít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 a v skutečnosti ji nemáme. Apostol Pavel nám psal v tom dopise, že předpokladem pokladem křesťanského života i té rozumně bohoslužby není nic méně než Kristus, který nás vykoupil a vysvobozuje z toho zla.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 Tomu, že Bůh je spravedlivý. A je spravedlivý vím, i vůči mě. Spravedlivý i milosovný. On se stará o mě a bude se starat o všechny. Není to nikoliv vyzvá k pasivitě, abychom si nechali všechno líbit, ale abychom vstoupili do úsilí, které Bůh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 Představit Bože, vybral jsi nás, abychom v tomto světě byli znamený naději. Přicházíme před tebou svědomím své slabosti a své nedůslednosti, a víme, že často se chováme nedůvěřivě. Často děláme věci, které bychom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 A dej, abychom našli správná slova v pravý čas. Abychom Ježíšov život, Ježíšova slova tomuto světu připomněli. Dej, abychom se sebou navzájem zacházeli jemně, ohleduplně. Abychom se nevícouvali z odpovědnosti, když někdo nás potřebuje. Myslíme na lidi na Moravě, který jsou šokovaní a zhůfany, kterým se zroutí svět a který potřebují lidi, kteří na ním myslí a ruce, který jim pomáhá. Myslíme na tento svět, ve kterém není spravedlnost tvoje uskutečněná, ve kterém vládno zlo, ve kterém se snaží překonat zlo zlým, ve kterém nebude mír, dokud tomu tak je. Ale budu všech, kteří se snaží, kteří si myslí nové iniciativy jednání a odzbrojení, kteří myslí, že můžou překročit přes svůj stín, i když se některým jsem to nebude líbit. Myslíme,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 hledají chyby u druhých. Teď abychom začali nově myšlet a abychom objevili každý svůj kus odpovědnost a každé své možnosti k jednání. Buď s námi v tomto světě, v tomto novém týdnu, když že rozejdeme, starají se o nás, jako minující otec, který ví o našich chybách, našich slabostech a který má radost, když jako boží děti volají. Otče.